wat daar later met die verdoemenis na die terugbring van alle dinge sal gebeur, is aan niemand toegestaan om te weet nie. Dit weet ook geen engel nie, selfs ook nie die hoogste gees wat vir die licht geskapen is nie. Sleags die godheid van die ewige vader in sy heiligheid voorsien die lotgevalle van alle skeepsele, dier alle ewighede van die ewighede, en elkien wat inkomstig die heilige wil van Yahweh in hierdie uiterste geheimsinnige saak verlig word, sal dit eers in die kom in detail sien, die einde.